Kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan Kitab Al-Fusul Fisiratul Rasul Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam Pada pertemuan sebelumnya kita telah Sampai kepada awal-awal kisah Peperangan Uhud Yang merupakan perang terbesar kedua yang terjadi dalam sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan telah kita jelaskan bahwa pada saat Rasulullah alaihi salatu wasallam bersama dengan para sahabatnya mereka keluar menuju ke Uhud yang berjumlah kurang lebih seribu orang. Lalu kemudian di tengah perjalanan Abdullah bin Ubayy bin Salul tokoh munafikin bersama dengan kurang lebih 300 orang lainnya dari kalangan orang-orang munafik. Mereka memisahkan diri dan kembali ke Madinah. Yang tentu hal ini uh, cukup memberi pengaruh kepada pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Haram ayah Jabir Radiyallahu ta'ala anhu berusaha menasihati mereka Namun mereka tetap pada pendiriannya Yang pada akhirnya mereka Kembali dan Abdullah bin Haram Mendoakan kejelekan terhadap mereka Dan mengatakan bahwa mereka adalah musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam kondisi Pasukan dari pihak lawan Yang dari kalangan kaum musyrikin mereka berjumlah kurang lebih 3,000 orang dengan pasukan berkuda yang tentu lebih lengkap 200 orang dan persenjataan yang jauh lebih lengkap dibandingkan dengan pasukan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadinya berjumlah 1.000 kemudian berkurang maka ini uh, menyebabkan Pengaruh Dalam barisan Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Akan tetapi mereka tetap Yakin Bahawa mereka bersama Allah Subhanahu wa ta'ala Dan mereka yakin bahawa Apabila mereka menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Allah Azza Akan memberikan pertolongan Kepada mereka dan telah kita jelaskan pula bahwa Rasulullah SAW sempat bermimpi yang di dalam mimpi tersebut lalu kemudian beliau menakwilkan bahwa mimpi tersebut menunjukkan akan adanya kekalahan di pihak kaum Muslimin dan sebahagian mereka terbunuh dalam peperangan tersebut dan ini semua merupakan ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum muslimin para sahabat ridwanullahi alaihi wa yang tentu di sana banyak sekali hikmah yang dapat diambil dan pelajaran berkenaan tentang keyakinan seorang pada Allah azza wajalla dan keistiqomahan seorang hamba di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala Yang nanti pada akhir Penjelasan tentang peperangan Uhud Ini akan disebutkan beberapa hikmah Dari peperangan ini Lalu kemudian Kita melanjutkan Perkataan Al-Hafidh Ibn Kathir Rahimahullah ta'ala Beliau berkata Rahimahullah ta'ala wa zahara Sallallahu alaihi wasallam Yawma izin Baina diraini. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau keluar menuju peperangan dengan menggunakan dua lapis baju perang. Menggunakan dua lapis baju perang pada saat beliau keluar untuk ikut serta dalam peristiwa perang Uhud ini. Maka di sini menunjukkan bahawa Nabi saw mengajarkan kepada umatnya tentang disyariatkannya akhlul asbab mengambil sebab-sebab yang disyariatkan yang diperbolehkan dan itu tidaklah menafikan dan menyadarkan tawakal seorang hamba kepada Allah subhanahu wa taala. Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Beliau adalah Rasulullah Beliau adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala Dan beliau telah mendapatkan jaminan Bahawa Allah azza wa pasti akan menjaga beliau Wallahu ya'asimuka minal nas Allah yang menjagamu dari manusia Mereka yang ingin membunuh Nabi alaihi salatu wassalam Maka Allah Azza wa Jalla senantiasa menjaga beliau. Sallallahu alaihi wasallam sehingga Rasulullah alaihi alaihi wasallam tidak mungkin meninggal dunia hingga beliau menyempurnakan wahyu dan menyempurnakan untuk menyampaikan syariat ini kepada umatnya. Segala sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu taala yang mendekatkan kepada Al-Jannah dan menjauhkan dari neraka, karenakan telah disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau senantiasa terjaga dan terpelihara. Namun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat beliau berperang, beliau tetap memakai baju perang. Beliau tidak mengatakan, Saya kan Rasulullah kalian, tidak perlu khawatir, saya tidak perlu dijaga." Saya tidak perlu memakai baju perang. Saya tidak perlu memakai apapun sebagai pelindung. Tidak sama sekali. Maka bahagian dari tawakal kepada Allah Subhanahuwataala adalah mencari sebab-sebab yang disyariatkan. Bahkan Nabi Alaihissalam sampai memakai dua lapis baju besi. Ya, untuk apa? Untuk memberikan sebagai perlindungan dalam peperangan tersebut wa al-liwaa'a mus'ab ibn umayr dan beliau memberikan bendera ketika itu kepada mus'ab bin Umair ahhab bin abdiddar beliau adalah saudara dari banu abdiddar radhiyallahu taala anhu dan ada yang disebut raya ada pula yang disebut Al-Liwak. Kalau Raya itu bendera e, yang menyatukan. Sebagai tanda e, bagi pasukan kaum muslimin secara menyeluruh. Itu disebut Raya. Dan Raya Nabi SAW ketika itu berwarna hitam. Ada pula yang disebut al Liwa Al-Liwak iaitu yani bendera-bendera kecil. Ya. Untuk masing-masing pasukan, untuk memudahkan mengatur pasukan sehingga yang uh, telah ditunjuk kamu berada di bagian pasukan yang dipimpin oleh Fulan, mereka bisa mengaturnya dengan melihat bendera, di mana mereka akan berkumpul di bendera tersebut yang telah di di diatur dalam peperangan. Dan ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Menetapkan ada tiga bendera Bendera eh, yang kecil-kecil Untuk pasukan-pasukan Ada satu liwa Untuk kaum muhajirin Nah liwa untuk kaum muhajirin inilah yang dipegang oleh Mus'ab Bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu Yang kemudian beliau meninggal Dalam peristiwa ini dan pada saat beliau meninggal dalam peristiwa perang Uhud tersebut, maka bendera itu pun dibawa oleh Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu. Liwa yang kedua itu liwa untuk kaum Aus. Untuk kaum Aus, kabilah Aus yang dibawa oleh Usaid bin Hudair radhiyallahu taala anhu. Dan liwa yang ketiga untuk kaum Khazraj. Dari kalangan Al-Amsar Yang dibawa oleh Hubab Ibn al radhiyallahu ta'ala anhu Waja'ala ala ihdal mujannabatain Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam Menjadikan pemimpin untuk dua sayap Az-Zubair ibn al-Awwam Maka diangkatlah Az-Zubair ibn al-Awwam wa al-mujannabah al-ukhra dan untuk sayap yang kedua al-munzir ibnu amr al-mu'niq liyamut beliau bernama al-munzir bin amr al-mu'niq liyamut adalah gelar beliau al-mu'niq liyamut ini gelar untuk al-munzir bin amr radhiyallahu ta'ala anhu Beliau digelari dengan gelar Al Muannif liamut disebabkan karena kejadian yang beliau alami dalam peristiwa uh, Bi'r Mauna yang ketika beliau Al Madhir bin Amr bersama dengan beberapa sahabat mereka berangkat ke Bi'r Mauna lalu kemudian seluruh teman-temannya dibunuh oleh orang-orang kafir ketika itu. Tidak ada satupun yang tinggal kecuali beliau, Al-Mudzi bin Amr. Ya, yang eh, kemudian mereka berusaha untuk memberi pengamanan dan menyelamatkan Al-Mudzi bin Amr. Namun disebabkan karena teman-temannya semua telah meninggal ketika itu, maka dia anggar. Maka dia tetap ingin maju dan mencari pemimpin orang-orang eh, kafir tersebut. Pemimpin orang-orang kafir Yang bernama Humran bin Milhan Atau Haram bin Milhan Yang bernama Haram bin Milhan Untuk uh, dia ingin membunuhnya Lalu dia pun mendatangi uh, Mereka Rasukan orang-orang kafir Dan beliau sendirian Yang pada akhirnya beliau pun terbunuh Maka Rasulullah Wasallam mengatakan tentang beliau a'naqa liyamut a'naqa liyamut a'naqa yang dimaksud a'naqa isara musri'an dia uh, berjalan dengan cepat untuk mencari kematian untuk mencari kematian maka beliau pun digelari dengan gelar almunzir uh, almu'niq liyamut almu'niq liyamut karena ucapan Nabi sallallahu Alaihi wa alaihi wa salam tersebut Dari sini Ketika Nabi alaihi salatu wa juga Menyusun siasat Pertempuran Yang ini di sayap kanan Yang ini di sayap kiri Kemudian menyusun masing-masing pasukan Ada benderanya Ini semua adalah untuk Mengatur siasat dalam pertempuran Maka pertempuran Harus dengan taktik Harus dengan siasat Meskipun dengan cara-cara yang menipu musuh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al-harb khodāh, ah. peperangan itu adalah uh, penipuan, ya yani, diperbolehkan menipu dalam peperangan, mengelabui musuh, mengelabui musuh. Maka hal yang seperti ini diperbolehkan ini semua bagian dari siasat pertempuran yang menunjukkan bahwa. Ini juga merupakan bahagian dari mengambil sebab yang ada. Bukannya karena kita kaum Muslimin lalu kemudian tidak ada persiapan. Bukannya karena kita kaum Muslimin maka tidak ada taktik dalam pertempuran. Tidak demikian. Ini bahagian dari akhlul asbab, mencari sebab-sebab yang diperbolehkan. Lalu kemudian kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bertawakal kepada Allah Azza Wajalla setelah kita berusaha. Dan setelah kita mencari sebab-sebab yang ada, lalu kemudian kita menyandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan masih banyak lagi kejadian-kejadian yang menunjukkan bahawa Al Islam mengajarkan kita untuk mencari sebab. Bukanlah bahagian dari tawakal seorang, lalu kemudian dia meninggalkan sebab-sebab yang dianjurkan dan diperintahkan. Sedangkan ini merupakan sikap nawur. Yang sama sekali Rasulullah SAW Tidak pernah mengajarkan hal tersebut Kepada umatnya Lalu beliau berkata Rahimahullah Ta'ala Wasta'aradishyabaza yawma izin Lalu kemudian di uh, Ada sebahagian para pemuda Pada saat itu Mereka menawarkan diri untuk Mengikuti perang Uhud Fa'ajaza ba'wahum Waradda akharim Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membolehkan sebahagian mereka dan menolak sebahagian yang lainnya. Fakana mimman ajaza dan termasuk yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bolehkan untuk mengikuti paparan dari kalangan anak muda Samurah bin Jundub wa Rafi' bin Khadij. Wa lahumma sana. Yang ketika itu mereka berusia 15 tahun. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membolehkan mereka untuk ikut serta ikut serta dalam perang Uhud tersebut. Disebabkan karena mereka telah berusia 15 tahun. Dan kemudian dalil ini dijadikan hujjah oleh jumhur ulama bahwa termasuk di antara tanda yang menunjukkan baliknya seseorang apabila dia telah mencapai usia 15 tahun. Apabila dia telah mencapai usia 15 tahun. Di samping tanda-tanda yang lainnya. Misalnya kalau seorang dia tidak pernah mimpi basah. Tidak pernah mimpi basah misalnya. Ya. dan kemaluannya tidak ditumbuhi bulu. Ya, Dari tanda-tanda yang menunjukkan baliknya Meskipun dia telah mencapai usia 15 tahun Dan dia tidak pernah merasa mimpi basah misalnya Maka 15 tahun adalah usia Yang menunjukkan bahawa dia telah mencapai usia Usia balik Apabila telah genap 15 tahun Sebagaimana yang telah ditetapkan oleh mayoritas Para ulama Di antaranya adalah kejadian Dalam peristiwa perang Uhud ini di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menerima yang telah berusia 15 tahun. Adapun yang di bawah 15 tahun, ada yang masih berusia 14, ada yang 13, maka ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan pula dalam sebagian di riwayat, mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima Rafi bin Khadij ya, mengizinkan beliau untuk ikut dalam peperangan disebabkan karena disampaikan kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam bahwa Rafi bin Khadijah ini termasuk yang ahli dalam memanah termasuk yang ahli dalam memanah karena keahlian tersebut maka dia pun diizinkan adapun Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu beliau diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam disebabkan karena disampaikan kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam Bahwa Samurah bin Jundub ini lebih kuat daripada Rafiq bin Khadij Lebih kuat Bahkan pada saat terjadinya e, Pergulatan di antara keduanya Kalau keduanya bergulat Maka Samurah bin Jundub Mengalahkan Rafiq bin Khadij Dalam artian kalau Rafiq bin Khadij diizinkan untuk perang Maka Samurah bin Jundub Lebih utama untuk diizinkan Dia lebih kuat Sehingga Samurah bin Jundub pun Rasulullah Shallallahu Alaihi diizinkan untuk mengikuti perang Uhud. Wakanahiman darajayu ma'adin dan diantara yang beliau tolak pada saat itu untuk mengikuti peperangan usai bin Zaid bin Haritha, usaid bin Zuhair, usaid bin Zuhair, Al-Bara' bin Azib, Zaid bin Arqam, Zaid bin Thabit. Abdullah bin Umar, Arabah bin Aws, Amr bin Hazm. Ini Sahabat-Sahabat uh, yang ketika itu usia mereka belum mencapai 15 tahun, sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengizinkan mereka untuk mengikuti perang Uhud. Disebutkan oleh Ibn Sa'dinah bahawa Anak muda yang ditolak pada saat itu berjumlah empat belas orang. Berjumlah empat belas orang. Thumma ajazahum yaum al-khandaq. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membolehkan mereka untuk mengikuti perang khandaq. Atau perang al-Ahzab. Dan itu terjadi dua tahun setelahnya. Mereka-mereka yang ditolak dalam perang Uhud. Maka mereka uh, dibolehkan untuk mengikuti perang Kandak. Wata'abbat Quraisyon ayat, maka kaum Quraisy pun telah bersiap-siap pula. Wahum fi salah satu alaf dan mereka berjumlah tiga ribu orang, sebagaimana yang kita sebutkan. Ya, jadi kalau secara kasat mata luar biasa, pertandingan yang tidak seimbang, ya, peperangan yang sama sekali dari sisi jumlah tidak seimbang. Akan tetapi yang membedakan adalah iman Kau muslim memiliki iman Orang-orang kafir, musyrik Mereka tidak mengharapkan akhirah Bahkan mereka tidak beriman kepada Adanya hari kebangkitan Sehingga mereka tidak punya iman Ya, Inilah yang, yang membedakan Keyakinan kaum muslimin Bahawa di saat mereka meninggal Mereka tetap bermanfaat Tercatat sebagai syuhada' Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Itulah yang yang menguatkan mereka Itulah yang membuat mereka berani eh, Ada balasan yang mereka harapkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga dengan jumlah yang yang sedikit Akan tetapi keimanan mereka yang sangat besar Yang terdapat di dalam hati-hati mereka Dan keyakinan mereka terhadap firman Allah subhanahu wa ta'ala Wala yang surannallahu mayansuruh Allah pasti akan menolong hamba-hambanya memberikan pertolongan kepadanya. In tansurullah yanṣurukum wa yatsabbit aqdāmukum. Apabila kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian dan mengokohkan kalian. Maka dengan ini mereka pun sama sekali tidak gentar menghadapi jumlah pasukan yang berlipat-lipat dibandingkan pasukan kaum muslimin. Nah, berbeda halnya dengan orang-orang musyrikin. Mereka berjumlah 3,000 orang. Fihim ya. Miatafaris. Di antara mereka yang berjumlah 3,000 orang ada 200 orang pasukan berkuda. Ada 200 orang pasukan berkuda. Ya. Dan disebutkan pula bahwa 700 orang mereka yang uh, ber bersenjata atau memakai perlengkapan perang yang lengkap. Berjumlah 700 orang. Itu lengkap dengan senjatanya, dengan, dengan baju besinya, lengkap. Jadi dari sisi peperangan, dari sisi uh, kekuatan, Yang enggak bisa dibandingkan. Faja'alu 'ala maimanatihim Khalid bin al-Walid wa 'ala al-maisara Ikrimah ibn Abi Lalu mereka menjadikan sayap kanannya dipimpin oleh Khalid bin Al Walid, sayap kiri dipimpin oleh Ikrimah bin Abi Jahal. Ya, Khalid bin Al Walid, siapa yang tidak mengenal Khalid? Namun ketika itu dia masih dalam keadaan kafir. Masih dalam keadaan kafir. Namun dalam hal keberanian, siapa yang tidak mengenal Khalid? Dia yang menjadi pemimpin. Jadi luar biasa. Sehingga dari dari perhitungan, ya, secara kasat mata, secara perhitungan yang nampak, ya ni kaum Muslimin tidak ada apa-apanya. Nah, dari jumlahnya, dari kekuatannya dan dari persiapannya. Nah, lalu untuk menguatkan mereka, sebagaimana kita sebutkan bahawa mereka ini tidak punya harapan. Setelah mati itu tidak punya harapan. Tidak punya sesuatu yang mereka inginkan setelah mati. Oleh karena itu mereka ini orang-orang yang kenal. Dikenal sebagai orang-orang yang takut mati. Yang terlalu cinta dengan kehidupan dunianya. Nah sehingga ketika mereka berperang itu persiapan yang betul-betul matang. Kalau jumlahnya sama, kaum muslimin berjumlah tujuh ratus musyrikin tuyuratus dengan perlengkapan yang sama enggak mungkin mereka berani menghadapi kaum muslimin karena mereka takut mati tapi karena jumlah mereka yang, yang besar ya dengan persenjataan yang lebih lengkap ya dengan tokoh-tokoh uh, yang mereka memiliki siasat perang yang lebih handal pasukan berkuda yang jauh lebih banyak maka mereka pun berani melakukan hal itu sekedar mengungkapkan kemarahan mereka kepada kaum muslimin dan kebencian mereka kepada kaum muslimin ditambah lagi ya ditambah lagi mereka ini yang keluar didampingi oleh para wanita ya didampingi oleh oleh para wanita jadi sengaja dibawa bersama mereka ini wanita-wanita yang yang menarik ya wanita-wanita yang cantik ikut dalam pasukan orang-orang musyrikin ini. Yang tujuannya adalah untuk mengobarkan semangat mereka yang akan berperang dan ee, apa membuat mereka takut. Ya, apabila mereka melarikan diri, takut mereka. Takut dicela. Takut takut dicela. Dalam urusan persiapan sudah sudah lengkap dari berbagai sisi. Kalau mereka mengharapkan pulang, oh, saya harus pulang. Rindu dengan keluarga misalnya, Ngapain yang rindu dengan keluarga? Ada perempuan di situ, jadi luar biasa ini orang-orang miskin, ya dan begitulah keadaan orang-orang kafir dari dahulu, ya. Nam yang namanya perbuatan maasiat, kerusakan, ya ketika mereka perang membawa perempuan itu biasa, hal-hal yang biasa bagi mereka, ya karena mereka tidak punya harapan. Bagi mereka itu bukanlah bagian dari dari iman. Nah, lihat kondisi perang yang dilakukan oleh orang-orang kafir seperti itu keadaan mereka. Orang-orang Amerika, wa yang berangkat ke Afghanistan memerangi kaum Muslimin bawa perempuan. Nah, ya meskipun dengan alasan bahawa mereka juga bagian dari tentara, ya perempuan tetap saja perempuan. Nah. Beginilah keadaan orang-orang kafir Ada yang menyebutkan bahwa e, Mereka berjumlah 8 orang Dari wanita ini Berjumlah 8 orang Itu disebutkan oleh Ibn Ishaq Al-Waqini menyebutkan mereka berjumlah e, 14 orang Para wanita Adapun pun Ibn Sa'ad menyebutkan Ada 15 orang dari kalangan Para wanita Yang mengikuti Perang tersebut وكان أول من بدَر من المشركين يومئذ، وكان أول من بدَر من المشركين يومئذ. Abu Amir al-Rahib، dan termasuk di antara yang bersegera dari orang-orang Musyrikin -orang pada saat itu untuk bertempur adalah Abu Amir al-Rahib. واسمه عبد امر بن سيفي. Namanya Abu Amir bin Saifi و كان رأس الأوس في الجاهلية. Dan dia adalah pimpinannya Aus di masa jahiliyah. Wakahal mutarrah Dan dia dikenal sebagai orang yang rajin ibadah. Oleh karena itu digelari arrahib. Falam majelis Islam khudi ila falam yad khulfi. Tatkala datang Islam maka dia pun termasuk orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah. Maka dia tidak masuk ke dalam Islam. Wajahran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bil adawah dan bahkan dia menampakkan permusuhannya terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fadahaa Alaihi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Rasulullah Alaihi Ssalam mendoakan keburukan terhadap Abu Amir rahib ini. Fahkaraja minar Madinah. Maka Abu Amir pun meninggalkan kota Madinah. Wadhaba ila Quraisy yu'allibuhum 'ala rasulillah sallallahu alaihi wa alihi lalu beliau mendatangi quraish untuk mengompori mereka memberi semangat kepada mereka untuk memerangi rasulullah alaihi salat wa salam dan menghuduhum 'ala dan menganjurkan mereka untuk membunuh membunuh memerangi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ma hum muntawina sallallahu alaihi wasallam wa ashhabi min alhanq ditambah pula bahawa orang-orang Quraisy ini memang mereka menyimpan kemarahan yang sangat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ya kemarahan yang sangat disebabkan kekalahan mereka dalam peristiwa perang Badar wa wa'ada almusyrikin annahu yastamilu lahum qaumuh min alaus yaumal liqa dan Abu Amir ini telah menjanjikan kepada orang-orang musyrik bahwa dia akan membujuk kaumnya dari kalangan Aus pada saat terjadinya pertemuan itu. Pada saat terjadi pertempuran maka Abu Amir berusaha membujuk membujuk orang-orang Aus yang dahulu adalah rakyatnya bawahannya agar memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta yarjuu ilaihi agar kemudian bangsa Aus ini, kabil Aus ini kembali kepada Abu Amir Rahib dan bergabung bersamanya. Falamma aqbala fi ubdan ahli Makkah wal ahabish ta'arraf ila qaumi. Maka tatkala dia datang bersama dengan Ubdan ahli Makkah dan Al ahabish. yang telah kita jelaskan sebelumnya, e mereka adalah orang-orang yang yang bersekutu dengan kaum Quraisy. Maka Abu Amir Rahib pun mem, yani, memperkenalkan kepada kaumnya. Memperkenalkan kepada kaumnya. agar ini yani intinya adalah membujuk kabilah Aus. Membujuk mereka agar bergabung bersamanya. Fakalullah akan tetapi e, dari kabilah Aus mereka mengatakan. Mereka telah masuk Islam tentunya. Dan menjadi pengikut Rasulullah SAW. Mereka menjawab. La an'amallahu laka'ainan yafasif. Allah tidak akan memberikan kenikmatan kepada mu, wahai orang yang fasik. Wahai orang yang fasik. Faqala lalu berkata Abu Amr Rahib, "Laqad asaba qaumi ba'di syarrun." Sungguh kaumku telah ditimpa keburukan," kata dia. "Sungguh kaumku telah ditimpa keburukan." Thumma qatalal muslimin qitalan syadidan. Lalu dia memerangi kaum muslimin dengan perang yang sengit. Wakar shiar ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yoma idin amit amit. Dan ketika itu shiar para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka mengucapkan amit amit. Yang dimaksud dengan shiar yaitu tanda tanda yang yang mereka gunakan untuk mengetahui ini kawan mereka. Ini kawan mereka jadi mereka membuat tanda tanda yang dengannya mereka saling mengenal. Nah, maka slogan amit, amit Bukan amit, amit uh, bangsa, uh, Bahasa Indonesia ya, Amit, amit uh, Amit, amit dari bahasa Arab Amata, dari amata yumitu Fi'il amarnya amit ya Dan berulang Jadi amit, amit nah, Jadi apabila mereka hendak berkenalan Maka uh, Ini syiar mereka Untuk mengetahui, oh ini temannya Ini adalah temannya Maka tandanya adalah mengucapkan amit amit. Jadi itu syiar mereka. Namun riwayat-riwayat e, yang datang dari dari e, beberapa sahabat yang menerangkan tentang syiar ini itu bukan dalam perang Uhud, ya, bukan dalam peristiwa perang Uhud, namun dalam peristiwa Hawazin. Dalam peristiwa Hawazin ketika e, itu dipimpin oleh Abu Bakar Siddiq. Dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu Diriwayatkan oleh Salamah bin Al-Aqwa' nah, Dalam peristiwa Hawazin yani Ketika mereka menginap ketika itu Pada saat Kondisi dalam keadaan gelap Jadi untuk saling mengenal Antara satu dengan yang lainnya Maka uh, syiar mereka Adalah mengucapkan amit amit Demikian pula Diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Nabi Shaiba dan Ad-Darimin dari Salamah Beliau mengatakan kana syiaruna ma Khalid walid amit. Bahwa syiar kami bersama dengan Khalid bin Al-Walid adalah ucapan amit. Diriwayatkan pula oleh At-Tabarani dari Isnan bin Wabrah Al-Juhain Al-Juhani, beliau mengatakan gazauna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ghazwat Al-Muraitsiah. Kami berperang bersama Rasulullah alaihi wasallam dalam perang Al-Muraitsiah. Fakana kana syiaruna amit amit. Maka nasihatuna ya mansur amit amit. Syiar kami ketika itu adalah ucapan amit amit. Jadi maaf syarilah rohmatullah sehingga yang yang yang diriwayatkan dari riwayat riwayat yang menyebutkan tentang syiar amit amit tersebut itu bukan dalam peristiwa perang Uhud, tapi dalam peperangan yang lain. Namun mungkin al-hafidh Ibn Kafir rahimahullah taala memahami bahawa syiar amit amit. Syiar Amit Amit ini adalah merupakan syiar yang sering digunakan dalam banyak peperangan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga beliau pun menyebutkan di dalam peristiwa perang Uhud ini bahawa syiar para sahabat ketika itu adalah ucapan Amit Amit. Apa yang dimaksud dengan ucapan Amit Amit ini dari kata amata yumitu ya dari amata yumitu Nah, jadi bentuknya bentuk amr, ya perintah untuk mati. Jadi amit artinya matikanlah, matikanlah, matikanlah, matikanlah. Maksudnya apa? Ada sebagian ulama mengatakan maksudnya ini adalah merupakan sikap optimis dari para sahabat. Di samping itu syiar, di samping itu adalah syiar mereka. Ucapan itu pula menunjukkan sikap Yani berharap yang baik Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Berharap yang baik Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar kemudian Allah memberikan Kemenangan kepada mereka Dengan mematikan lawan Dengan mematikan musuh ya, Dengan mematikan musuh Jadi maksudnya amit-amit yani Matikan mereka Matikan kekuatan mereka Sebagian menyebutkan bahawa Ucapan amit-amit ini doa doa seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala di samping itu syiar namun itu juga semacam bentuk doa berdoa kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan dan yang mematikan al-muhyi al-mumit sehingga makna makna dari uh, ucapan ini amit maksudnya ya Allah yang memberikan pertolongan matikanlah musuh-musuh tersebut Matikanlah musuh-musuh tersebut agar kemudian engkau memberikan pertolongan dan kemenangan kepada kami. Baik, sampai di sini ya kawan. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wanan alhamdulillahi alamin. Tafadzalu hafidhukumullah.